18. fejezet Elizabeth eddig nem válaszolt Mrs. Gardiner hosszú levelére, mert nem akarta bevallani, mennyire túlbecsülik a bizalmas barátságot közte és Mr. Darcy között. De most olyan örvendetes hírt közölhetett velük, hogy szinte szégyelte, miért fosztotta meg nagybátyját és nényjét háromnapi boldogságtól. Rögtön tollat fogott, és ezt írta. Drága néném! Már régen akartam írni, mert meg kellett volna köszönnöm hosszú, kedves levelét, amelyben kimerítő felvilágosítást adott mindenről. De az igazat megvalva, haragudtam egy kicsit, azért nem írtam. Többet képzeltek, mint amennyi akkor igaz volt. De most már gondolhat, amit akar. Szárnyra bocsájthatja képzeletét. hat csapongjon szabadon és merészen, amerre tetszik. Csak azt ne gondolja, hogy már is férjehez mentem. Máskülönben sokat nem tévedhet. Kérem, írjon megint, minél hamarabb, és dicsérje őt sokkal melegebben, mint előző levelében. Nem tudom eléggé megköszönni, hogy nem vittek el a tóvédékre. Milyen ostoba voltam, hogy oda És milyen pompás eszme, amit a póni lovakról ír. Minden áldott nap körül fogunk kocsikázni a parkban. Én vagyok a legboldogabb teremtés a világon. Talán mások is mondták ezt már előttem, de senki annyi joggal, mint én. Még jane is boldogabb vagyok, ő csak mosolyog, én nevetek. Mr. Darcy szíve egész melegével üdvözli a néniéket, már amennyit én neki meghagyok. Karácsonykor minnyájukat várjuk Pembörlibe. Szerető huga, s Mész Bingley levele öccséhez, amelyben gratulált közelgő esküvőjéhez csupa szeretet volt, és csupa hamisság. Még Jane-nek is írt ez alkalomból, hogy kifejezze örömét és elismételje összes régi baráti nyilatkozatait. jane meghatotta ez a levél, de nem ámította el. Érezte ugyan, hogy Miss Bingley-ben nem lehet bízni, mégis sokkal kedvesebb hangon válaszolt neki, és ezt jól tudta maga is, mint ahogy jövendős nője megérdemelte volna. Miss Darcy levele viszont épp olyan őszinte örömet fejezett ki, mint az a levél, amelyben Bátya megírta neki, hogy feleségül veszi Elizát. Georgiana négy oldalon sem bírta kellőképpen elmondani, mennyire örül a házasságnak, és milyen komolyan óhatja elnyerni sógornője szeretetét. Mielőtt Collins válaszolhatott volna Mr. Bennet levelére, és Charlotte gratulálhatott volna Elizának, arról értesült a Longborni család, hogy Collins -szék személyesen megjelentek a Lucas lakban. A hirtelen látogatás a hamarosan kiderült. Lady catherine annyira felbőszítette unakaötcsele vele, hogy Charlotte, noha titokban örült a házasságnak, jobbnak látta menekülni, amíg a vihar elvonul. E pillanatban Elizabeth őszintén boldog volt, hogy viszont láthatja barátnőjét, bár a találkozások során néha arra kellett gondolnia, hogy drágán fizeti meg az élvezetet, amikor látta, hogy vőlegénye kénytelen elszenvedni Collins tüntető és hódolat teljes udvariaskodását de Darcy ezt is bámulatos nyugalommal tűrte. Udvarias higgadsággal hallgatta végig Sir William Lukaszt is, aki gratulált neki, hogy sikerült elrabolnia a vidék legértékesebb drágakövét, és azt a reményét fejezte ki, hogy gyakran fognak találkozni a királyi udvarban. S ha a Darcy vállat is vont, ez csak akkor tette, amikor Sir William már eltűnt a szeme elől. Mrs. Phillips közönséges modora talán még inkább próbára tette a vőlegény türelmét, Bár Mrs. Phillips épp úgy, mint a huga, sokkal jobban félt sem semhogy olyan bizalmasan szóljon hozzá, mint Bingleyhez, akinek közvetlen természete bátorító lakhatott rá, de ha kinyitotta a száját, mindig valami közönséges megjegyzés jött ki rajta. A Darcy iránti tisztelet fékettett ugye nyelvére, de nem művelhette ki természetét. Elizabeth minden lehetőt elkövetett, hogy a két asszony ne sokat alkalmatlankodjék vőlegényének, igyekezett lefoglalni őt magának, csak azokat engedte a közelébe, akikkel Darcy minden bosszúság nélkül társaloghatott. És bár az ezzel járó kellemetlen érzés sokat elvett a mátkaság örömeiből, annál szebb reményeket tartogatott a jövő. Elizabeth gyönyörűséggel gondolt arra az időre, amikor megszabadulnak a számukra oly kevéssé kellemes társaságtól, és Pemberley kényelmes és előkelő családi körében telik majd az életük.